קסם, רדיו קסם, מאה ושש עפים. רדיו קסם, מאה ושש עפים. מהמכון <אקדמי>, טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. מעדן וניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים. עם אהרן מורג ומושה ירונסקי.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 צהריים טובים. שלום, משה ירונסקי. שלום, אהרון נוראי, מה נשמע? מה שלומך? בסדר גמור. שלום לאמירה. שלום לאמירה המפיקה, שלום לדותן ביבי. בוודאי. הטכנאי, ושלום לאורח שלנו, מסי גיל בונשטיין. שלום לכולם. שלום, שלום. טוב גדול להיות פה. שעד שלא פתחנו מיקרופון, הוא גם עשה צ'קה צ'קה צ'קה עם ה... צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק. בדיוק. עסקת הלייטס, איזה יופי, זה עסקה. הסקה תורגם בעולם הלבן לטוויסט, כך שאפילו את הטוויסט שפרקדו פעם, זה בא מג'מייקה. אז כמו שאתם מבינים מהפתיחה ומהאורח שלנו, התוכנית שלנו היום תיוחד לסקה, לרגאי, לרוץ ולכל הדברים הטובים שנובעים מזה. מה שנקרא מוזיקת משנה. תודה. מוזיקה משנה, תודה. רגע מיוזיק, רוטס מיוזיק. אנחנו פתחנו עם הסקאטלייטס, וזה הגרסה שלהם לתותח חי נווארון, נעימת הסרט המפורסם. זה גם היה להיט באנגליה, אם אני לא טועה. נכון <laughs> מאוד. זה מתוך אלבום שהתמזל לי המזל לקבל אותו בחברת איילנד בלונדון ב-82, 83, אמרתי, מה אתה רוצה? אמרתי, תביאו סקה. אז אלבור זה נקרא Club Sca 67. כן, איילנד, חברת התקליטים של בב מרלי. כן, ויש שם כמה דברים טובים, ואולי יצא לנו עוד לשמוע עוד מהתקליט, אבל גם גיל הביא לנו המון, המון, המון מוזיקה טובה, אז תציג את הקטע שנשמע עכשיו. עכשיו אנחנו נשמע את מקס רומיאו, באלבום שנקרא War in a Babylon. והמפיק המוזיקלי זה הגאון, לי פרי, שלדעתי המציא את הרגל ביחד עם בר מרלי. נשמע את הגרסה וזה בדרך תזהו את השיר. shirt and chase said done out upward I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of Earth. I'm gonna send him to outer space. My last in hand And if him slip again with him hand I'm gonna put on a iron shirt And chase Satan out of earth I'm gonna put on a iron shirt Satan out of earth I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth I'm gonna send him to outer space to find another race I'm gonna send him to outer space to find another race Satan is a evil, lost man but he can't choke Ken. Mm -hmm. uh, עכשיו גיל יסביר לנו מה הקשר בין זה לבין הפרודיג'י. תראה, מה, מה שחשוב בעצם זו, זו ההשפעה של הרגל. Okay, זו ההשפעה של הרגל, שזו, שזו מוזיקה שמגיעה מאי קטן, שיש שם בקושי שלושה מיליון תושבים, בקראיבים, לא רחוק מקובה. לכל אי בעים הקראיבים היפהפיים, יש את המוזיקה שלו. אבל מוזיקת הרגל הצליחה להגיע. באמת, ל, ל, ל, לתת השראה לכל פינה בעולם. עכשיו, זה כמובן בזכות בבמארלה, דבר ראשון. אבל גם לפני בבמארלה, הרי כשמי לשמאל הוציאה את השיר, או כשאתה עכשיו שמעת את הסקא, או כשהרוד של לונדון בחרו לשמוע את הסקא ואת הבלוביט שהגיע מג'מאיקה. ג'מאיקה זה מין מוזיקלי המדינה הזו. ההיפ-הופ, הראפ, הראפ, הראפ הושפע גם מג'מאיקה, הדאב הביא את האמביאנט, הבייס אנד טראבל, כן? זה כן. בא מג'מאיקה, זאת אומרת, כל העניין הזה של חטיבת קצב, דרום אנד בייס, סליחה, קיצור, מה שנפלא, ובעצם זה כל הנושא של מחקר, שמנהלים עשרות מומחים, כי יש ספרות על הרגע עצומה. יוצאים עד היום כל שנה ספרים על הרגע, אנציקלופדיות. על מה? על תחילת הרגע בעצם? על כל מיני נושאים, על האומנות ברגע, על עיצוב עטיפות תקליטים. Mm -hmm. הרגע קשור לתרבות שנקראת רסטה קלצ'ר, רסטה פארה. ולכן זה כל כך מעניין, כי כשאתה נכנס לתוך הרגע, אתה נכנס בעצם לעולם השחור, בלק כן. מיוזיק. שרגה מיוזיק זה לא איזה מוזיקה פולקלור, זה מוזיקה שהיא בעצם הרוק אנד רול של ג'מייקה והרוק אנד רול במשך שנים של, של בעצם של השחורים, של ה-black communities. איך הגעת לרגה מלכתחילה? אז זה סיפור שאני בקצרה אספר לכם, זה סיפור מדהים, אני אחרי הצבא נסעתי לפריז, נמשיך בלימודים, ולא הכרתי רגה, הייתי רוק, רוק אנד רול והכול ראס. ויום אחד אני מגיע לחדר הקטן שהזכרתי שם, והיו שני חבר'ה שחורים שצבעו את החדר מדרגות. ושמעו... הזמנתי בא... אותם, אחרי העבודה שיבואו אליי, יאכלו משהו. למחרת, כשהם באו לסיים את העבודה של הצביעה, הם פשוט הביאו לי שני תקליטים של רגע, שהם כנו בחנות תקליטים, הראשונה שנפתחה ביבשת אירופה, כי היו בלונדון, אבל ביבשת אירופה החנות הראשונה שנפתחה הייתה בפריז. שלושה רחובות מהמקום שבו גרתי, והם קנו שם את שני האלבומים האלו, וכשאני שמעתי אותם, הייתי כמובן בסוג של שוק. כי פתאום אני שומע מוזיקת רוץ רגע, כן? אנחנו מדברים על הרוץ, שתכף אני אשמיע את הדוגמה של השיר הראשון ששמעתי, ואת ההשפעה שהיה לי מלשמוע את השיר הזה, וההזדהות גם עם הליריקס, עם המילים, כן. שהרי הרסטפריאנס, ונדבר עליהם, מקבלים השראה גם כן מהטקסטים התנכיים <ש> ומכל הסיפור הזה של העם היהודי וההזדהות שלהם עם היציאה מהעבדות שלנו והיציאה מהעבדות שלהם. הרבה מאוד הזדהות בין האיש השחור לבין היהודים בתקופות האלו. אז בעצם מה שאנחנו יודעים על המוזיקה זה בעצם מוזיקה שכבר התחילה המון המון שנים. הרבה לפני שאנחנו הכרנו אותה ובכלל כי זה התחיל איזה סוג של מסורת בתוך ה... אצל, אצל, אצל החבר'ה האל באים ש... אז תשמע, אפשר לומר ש... נאמר, משנות החמישים זה התחיל לזרום לכיוון אה, בריטניה לפחות. אז קודם כל, משהו מאוד חשוב, מי החבר'ה האלו שהגיעו לאי, מי הם השחורים האלו? הם הגיעו בעצם מאפריקה, <אף> בספינות עבדים. דרך <כן> אגב, יצא ספר בהוצאת בבל, שאני ממליץ מאוד, ספינת עבדים, מרקוס רדיקר, היסטוריון. אמריקאי ימי כתב את זה, וזה בדיוק הסיפור של העבדים שהגיעו, באמת לאיפה הם הגיעו? לג'מאיקה. ג'מאיקה mm. הייתה תחנה פורט רויאל מאוד חשובה לסחר העבדים. והתושבים האלו, השחורים שנמצאים היום בג'מאיקה, הם הצאצאים של עבדים מוסט אפריקה. Mm. גם ככה בכל הקאריבים כן. באמריקה הלטינית בארצות הברית. מה, ש... מה, ש... מה שקרה זה שהג'מאיקאים, עם ההשפעות, הם... הם... לא יודע, משם יוצאת <laughs> המוזיקה אולי ש, שהיא לדעתי בכל זאת הכי מדהימה זה הרגע שנוצר על ידי צאצאים של עבדים לא לשכוח שג'מאיקה קיבלה עצמאות רק ב-1962 כך שהרגע נולד עם העצמאות, בשנות 67-68, כשבוב מרלי התחיל להקליט, כי לפני שבוב מרלי ולי פרי חברו ביחד, לדעתי, ולדעת עוד כל מיני מומחים, לא היה רגע. היה מה ששמענו קודם, עם הסקה, כן. ובלוביט, וקליפסו, אוקיי? אבל לא רגע. ולכן, מה שעכשיו אני מציע שנשמע, זה בדיוק על האלבום הזה, חברים שומעים אותי, שנייה כל שנייה הזמן. שנייה, שנייה, אני מוציא, איזה יופי לטפן בווייניל. רק את... אצלנו, רק אצלנו, גיל. לשלוף את העטיפות היפהפיות האלו, שאפשר פשוט לשים אותן בבית. את וביליש... זה אי אפשר לראות מה שנמצא בענן. כן. את ב... העטיפות לא, כן, לא רואים בדיוק. מה שבענן. שמע, פעם היה לנו עטיפות, זה היה דקורציה, אז היינו שמים את זה על הקירות, את העטיפות. בואו נשמע את השיר שאפשר להגיד, הכניס אותי ב-1977, לא, 1978, כן, כשחזרתי מהצבא. וקוראים לזה The Congo's, heart of the Congo's, פישרמן. והסיפור של הקונגוס זה הרכב שדרך אגב קיים עד היום. איזה מספר שתיים, נכון? לא, <laughs> לא, לא, <חורית> לא, מספר אחד. פישרמן, <laughs> <fisherman, fisherman> כן, פישרמן. וסדריק מייטון, שאנחנו <manyton> <kut> נשמע אותו שר פלסטו פה בטריו הווקאלי הזה, היה לפני חודש בארץ, היה פה עשרה ימים, גר אצלי ואצל עוד חבר, הופיע. בחווה אורגנית, חוות שורשים, בערב מופלא שעשינו שם, כך שהאנשים האלו, אפילו כשהם מאוד מבוגרים, עדיין אנחנו, אנשי הרגל, מביאים אותם לארץ, אנחנו נדבר גם על זה, כל חודשיים יש לנו פה ביקורים, שאתה לא מאמין, הגיעו לפה יותר משלוש מאות אמנים ג'מאיקנים, כמעט כולם היו בארץ. ואנחנו נחשבים בג'מאיקה למין סוג של מעצמת רגל, mm -hmm. וכמובן כולם רוצים לבוא אלינו לג'רוזלם, כך שכל הקשר הזה, מתרבר הכל ביחד, ג'מאיקה, אתיופיה, ישראל, זה משהו מופלא, ולכן נקשיב לפישמן. פישמן. אוקיי, okay, אז ת, תגיד לי, זה היה מסוג של תפילה? זה היה סוג של אה, אה, סיפור חיים? אה, מה זה בעצם היה שם? יפה, אהבתי ממש רעש. ממש, זה, כן, רגע מיוזיק זה, זה תפילה. בוג מרלי אמר פעם, רגע רג מיוזיק זה בלוז. Mm -hmm. רגע מיוזיק זה מוזיקה מהפכנית. זה מוזיקה עם מסרים אה, חברתיים. זה מוזיקה ששינתה. את פני המוזיקה בכל העולם, כולם מושפעו מזה. אבל זה טקסטים בעצם, סיפורי חיים שלהם בעצם, אפשר להגדיר את זה ככה? תשמע, יש כמה זרמים ברגע, יש נניח את הרגע רוץ, זה הרגע השורשי, אבל יש גם רגע שזה שירי אהבה, ויש גם, שזה יותר סופט, אוקיי? ויש, ויש את הרגע דן סול, שזה הרגע ששומעים היום הצעירים, היום וכמעט בכל מסיבה, בש... בימי שישי פה בארץ, מנגנים דן סול. Mm -hmm. זה מוזיקה של רחבת הריקודים בג'מייגה, שזה, אתה זוכר, שבה רנקס זה אחד הגדולים, mm -hmm. אבל יש mm -hmm. היום Lover. דור חדש, סיזלה, באונטי קילר, קפלטון, זאת אומרת, אנשים שפשוט מופיעים בכל העולם. וקובעים את האופנות. ולא רק את האופנה המוזיקלית על ג'מייקה, הם קובעים גם את האופנת הביגוד. כי אם תיכנסו לראות איך הם מופיעים ואיך הם לבושים במסיבות של דן סול בג'מייקה, זאת אומרת, זה משהו, זאת אומרת, די מטורף. בוא תגיד לנו, תפרש לנו את צבעי הרסטה. אוקיי, צבעי הרסטה זה ירוק צהוב אדום, והירוק צהוב אדום הם הצבעים של דגל אתיופיה, דבר ראשון. ומסמלים בשביל הג'מאיקאים ארסטפריאנס שמאמינים שהיילה סלאסי, קיסר אתיופיה שנפטר ב-1974, נרצח על ידי הכת שעשתה מהפכה באתיופיה באותה שנה, קיסר היילה סלאסי, ארסטפריאנס, מאמינים שהוא צאצא מספר 255 של בית... ש... של... שווה. של בית שלמה ומלכת שבא, כן. אוקיי? של... המלך שלמה של... והמלכה בלכיס. כן. כן. כן, הרי הם התחתנו, הוא... המלך שלמה ומלכת שבא התחתנו, כן. והיא חזרה, ו... ויש לה צאצאים מאז. עכשיו, יש ו... את הסיפור הזה גם כן. אצלנו בתנ״ך, וגם בספר הכי קדוש והכי משמעותי לאתיופים, שנקרא קברה נגסט, שם במשך שבעה פרקים, ממש מדייקים בסיפור של המפגש הזה בין מלכת שבא והמלך שלמה. נולד בן שנקרא מנליק, שהוא לפי האמונה שרווחת באתיופיה עד היום, mm -hmm. חזר לאתיופיה עם הארק אוף דה קובננט, הברית, ארון, ארון, ארון הברית. הברית. Mm -hmm. ארון הברית, שעד כן. היום uh, הרבה מהאנשים באתיופיה אומרים לך שזה נמצא בלליבלה או באקסום, אף אחד לא ראה את זה. כן. זה מין כזה משהו מאוד מעניין. אם אנחנו לא. כבר נגענו אומרת, בקשר, בקשר, זה... ה... בקשר היהודי, אז חצי מהם יהודים שלנו, אז כשהמיקרופון אה? היה, לא, היה, okay. היה סגור, אני אמרתי פה משהו שקצת הרגיז את, את גיל, אז בואו בוא נחזור <laughs> <laughs> לזה, אוקיי? לא okay? uh, הסיפור על הקהילה היהודית בג'מאיקה. אוקיי, okay, זה, תשמע, זה מאוד מרגש, כי... לא, זה ממש סיפור מדהים. כריסטופר <laughs> קולומבוס, okay. כשהוא יצא לגלות את העולם החדש, הרופאים בספינה שלו, וחלק מהמדענים שהיו יהודים, שם, היהודים, היהודים, שכמובן ברחו, הנוסים, הנוסים ברחו מהאופרשן, אינקוויזישן וכל זה בספרד, eh, ובעצם הקהילה היהודית בג'מאיקה, בג היא ממש הגיעה, לא, עתיקה מאוד, אם ככה. עם מגעתו של כריסטופר קולומוס, כן. בש בשנת 1400, עכשיו פתאום שכחתי, אבל משהו כזה 1490. <אז> כן. עם המלכה איזבלה בספרד. כן. לדבר יותר קרוב. אוקיי, okay, אז המלכה איזבלה, בלה בלה בלה, כסופך כלום, אז לכן הקהילה היהודית בג'מאיקה אה, הייתה, פשוט הקימה שם שני בתי כנסת, <תקניסט> <תקניסט> בפורט חויאל, נהרסו ברעידת אדמה. חלק מהיהודים גויסו על ידי האנגלים להיות סוג של... לא פיראטים, אלא קורסר. קורסר זה אומר שזה פיראטים שיש להם אישור ממעצמה מסוימת mm -hmm. לעסוק בפיראטיות, כי זה נגד הספרדים. הספרדים הם הראשונים שעם כריסופי קולומוס הגיעו לג'מייקה. כן. האנגלים הגיעו וכבשו את ג'מייקה בעזרת היהודים, שרצו גם mm -hmm. כן להיפטר מהספרדים בג'מייקה. וקרומוול, מלך אנגליה, בזכות העזרה, שאותה קהילה יהודית נתנה להם לה. לכבוש את ג'מאיקה, הצהיר שמעכשיו, וזו הייתה המדינה הראשונה באירופה, של שוויון זכויות ליהודים בתור אזרחים, בזכות מה שקרה בג'מאיקה. זאת אומרת, זה mm -hmm. מדהים ההשפעה של האי הקטן הזה על, במשך כל ההיסטוריה שלו, באמת. דרך אגב, מרד העבדים הכי גדול, שעלה לאנגלים בקרוב, ב-15 אלף חיילים של אנגלים שנהרגו ש... בג'מייקה, זה היה גם בג'מייקה, מרד, מרד העבדים הכי גדול באיים הקרעים. Mm -hmm. כך שלג'מייקה יש מסורת של ראבר, של מהפכנים, אוקיי? עכשיו, כל הקשר הזה שלנו, ג'מייקה, הם שרים על ג'ורדן ריבר, הם שרים על כל כך הרבה דברים ש... שבעצם הם מהתנ"ך. ולכן, לפני, טיפור... לפני שנעבור לזה, mm -hmm. הסיפור, הסיפור של, שאני העליתי אותו בתמימותי, כן. אוקיי, ומתברר שזה פייק ניוז, או פייק מידע בכל אופן, ואפילו פרופגנדה מכוערת, mm -hmm. אז בוא נדבר על זה לפני שנשמע. נכון. Uh... יש, שמ... זאת אומרת, שמועות, פייק ניוז, ופשוט, כמו שאתה אומר, שטיפת מוח בנניח הקהילה של ה-Black Muslims, פרחן, mm -hmm. המנהיג השחור כן. המוסלמי בארצות הברית, ויש עוד ארגונים קיצוניים של שחורים בארצות הברית, הם מנסים כאילו לספר שהיהודים, היה להם תפקיד של סוחרי עבדים, או של בעלי אחוזות של עבדים mm -hmm. באים. עכשיו, זה ממש לא נכון. היו, כמובן, יהודים שהיו uh, קשורים לחברות ספנות שבמשך 350 שנה עסקו בשכר עבדים, אוקיי? אבל זה אנשים שישבו בקהילות נניח באנטוורפן ולא היו ממש מעורבים מכל העניין הזה. והיו גם יהודים שנלחמו, בין הראשונים שנלחמו נגד עבדות. אבל החוק של הקולוניאליזם אסר על יהודים שיהיו בעלי עבדים כי חששו שהם יעשו, ימירו את דתם של העבדים ליהדות. יגיירו אותם. הם ניסו לשמור את ה... אז זה דבר ראשון, כך שזה לא נכון שהיהודים היו בעלי אחוזות עם עבדים או שיעסיקו עבדים. זה דבר ראשון. דבר שני, זה בדיוק ההפך, היהודים הם אלו שהקימו את העיתונות בג'מאיקה, הקימו את הפרלמנט, משפחת דה סוזה. בתי כנסת מאוד מיוחדים, כל הרצפה שם מחול. כמו באמסטרדם. כמו באמסטרדם. כן, בבית כנסת הפורטוגזי. פורטוגזי, בדיוק. מה, זה עדיין קיים שם גם אותו דבר? יש מוזיאום קטן צמוד לבית כנסת, יש מוזיאום של היהדות בג'מאיקה צמוד לבית כנסת, ומה שמאוד מרשים, ועלו על זה בשנים האחרונות, היו על זה המון כתבות, יש מחוץ לבית הכנסת קברים של יהודים. ומתנוסס על הקבר, על האבן, הסמל של הפיראטים. מעניין. הייתי שפיראטים. הייתי שפיראטים. היו פיראטים שגויסו על ידי האנגלים, וקיבלו מה שנקרא קארטבלונש, יד חופשית, להתקיף ספינות של הספרדים. כך שבאמת, ג'מאיקה יש לה... סיפורים מעניינים. סיפור היהודי של... הקשר היהודית שעד היום, דרך אגב, קיימת. וביום שישי אנחנו הולכים לדיוק סטריט, שנמצא בלב הגטו, דאונטאון קינגסטון, ו... ו... ורואים ג'מייקה יהודים, זאת אומרת, ו... כל מיני צבעים. Yeah? זה, כן, זה לא לבנים, <laughs> זה, זה, זה, כן, זה כזה בראון ובלאק ו... ומעורבים, מאוד מעניין ומאוד מרגש, כן, That... מאוד יפה. יפה, ואחרי ה... הדברים מאירי העיניים האלה. אני מתחיל להבין עכשיו שבאמת חצי העולם זה יהודי, זאת אומרת. אז מה אנחנו נשמע עכשיו? אז זהו, אז מתאים עכשיו לשמוע את ההרכב שנקרא Israel Vibration, זה גם טריו ווקאלי. ההרכב האהוב ביותר על בוב מרלי, שלושתם נפגעי פוליו בילדות, שמו אותם במוסד לנפגעי פוליו. ובאיזשהו שעה הם פרשו מהמוסד הזה, נהפכו לרסטפריאנס, גידלו דרדלוקס, מה שנקרא בארץ רסטות, ובגיל 18 הוציאו את התקליט שלדעתי הוא הכי טוב בערוץ רגע, ובאמת יש מאות מאסטרפיסס, eh, אבל זה ישראל וייבריישן קוראים להם. בגיל 18, באי המרוחק הזה בג'מאיקה, לא היה אינטרנט, לא היה כלום, הם בחרו לקרוא לעצמם ישראל וייבריישן, הכי באמת מרגש וחשוב ברגע, נשמע את השיר שנקרא The Same Song. שיר אחד לכולנו, להתאחד כולנו. שכל הזרמים של הרסטה התאחדו בכדי לבצע את הריפטריאשן לאפריקה. The same song, he's revviction. גם הם היו בארץ. בטח, שלוש פעמים. גיל הביא אותם. כן, מההתחלה. So מתי התקליט הזה בעצם? זה נראה די ישר, זאת אומרת. 1978. באמת מעניין איך כבר אז התחבר הרגע עם ישראל, מה שנקרא. בטח, ישראל ובריישן, הרכב שמופיע עד היום, אבל הם כבר לא טריו, הם עכשיו רק שני זמרים. פה אנחנו שומעים את ההרכב המקורי, שלושה זמרים. ויס, סקלי ועטלו. We all gonna jam the same jam Jammin' We all gonna chop the same chow us down here in babylon you wanted us to sing that same song you wanted us to sing that same song you wanted, wanted us to sing that same song and i know we all gonna sing the same song We all gonna chop the same chow oh, oh. So if you hug the fuss and fight Let's not cry You give you the hypocrites the right to say That we get can't get unite tonight. My God I know Get me in the fight. fight Oh We, we all gonna, gonna sing the same song uh. We all gonna jam the same jam We all gonna chop the same chop We all gonna chop the same We chop the same We all gonna jam the same jam רדיו קסם, רדיו קסם, רדיו קסם, רדיו קסם, רדיו קסם, רדיו מאה ושש כן, אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים מספר. עם ספר, בואו, מונח לפניי ספר ממש יפה, שאתה תרגמת אותו, גיל, ועל מה הספר הזה בעצם? תשמע... מדהים, הקטע עם הספר זה ספר... נדיר, קודם כל. שיצא בהוצאת מודן פה בארץ, זה הביוגרפיה של בוב מרלי, כפי שכתבה את הביוגרפיה הזו, mm -hmm. האימא של בוב מרלי, סדלה מרלי. Mm -hmm. עכשיו, מה שמדהים, זה כשאני קניתי את הזכויות של הספר הזה, איך שראיתי שהוא יצא בהוצאת פינגווין המאוד מאוד מפורסמת בחו"ל, mm -hmm. תרגמתי את זה. והצאתי את זה להוצאת מודן, אוקיי? כן. שהוציאו את זה. מתי זה יצא? ו... יצא, כתוב על זה שם, תכף נראה מתי זה יצא. אני כבר לא זוכר לפני, לקחו לי את הספר, סוג, סוג, עכשיו שם, הספר בידיים של, של משה, הוא לא מחזיר לי אותו, אז, <laughs> אז הוא <laughs> יגיד לי <laughs> באיזה <בידי> שנה. <laughs> <שם>. כתוב <laughs> פה, נתפס ב-2001, אבל הוא ב-1999. כן, היא כן, כתבה אותו ב-1999. עכשיו, מה שמעניין זה שבגלל גילויים... על חברים של בב מרלי, ועל כמה פרשיות שהג'מאיקאים לא כל כך אהבו לשמוע עליהן. Mm -hmm. בעצם הספר הזה נגנז, ואין אותו... הספר, בא... המקורי, לא... הספר המקורי? הספר באנגלית? גם באנגלית נגנז, אין להשיג אותו היום, okay. והוא גם לא תורגם לאף שפה. מעניין. כך שרק לנו בישראל יש. יש את הסיפור <laughs> האמיתי של חייו של בב מרלי, כפי שמסופר mm -hmm. על ידי אימא שלו, סדלה. אישה mm -hmm. מדהימה שנפטרה לפני שנתיים. ובאמת, אה, אישה, אישה, מאוד מרשימה. הספר הזה הוא ספר מרתק, כי באמת יש לנו את הגרסה הבאמת האמיתית של חייו של בוב מארק. מה, היא גם, אה, היא גם לקחה אותו קצת לכיוון הצד המוזיקלי של, אה, שלו? או שבעצם זה זורם באור הקו ככה באופן קבוע ו... אה, תשמע, מה שקורה זה שבג'מאיקה יש המון כנסיות, המון זרמים נוצריים מכל הסוגים, מאדוונטיסטים, ועד לקתולים, ובקיצור, יש כנסיות. ושם זאת זאת יש שירה, את, את הגוספלד. וכל הילדים בעצם הולכים לכנסייה שרים. ושרים. כל הזמנים הג'מאליקאים התחילו לשיר פעם ראשונה בכנסייה כן. בעצם. הייתי פעם בניו יורק, ואמרו לי, תשמע, יש, יש שירה באיזה כנסייה, גוספלד לא נורמלית, אתה לראות. תשמע, זה היה מדהים. פשוט מדהים, זה שירה, אתה... אתה עומד, אתה שומע שם איך שהם שרים, וואו, זה מדהים לחלוטין. בוב מרלי למעשה הוא חצי אנגלי, לא? אבא של בוב מרלי... היה לבן. הוא היה לבן, ממשפחת ג'מאיקאית לבנה, כי בג'מאיקה יש גם לבנים, יש גם סינים, יש גם הודים, כמו בכל קולוניה אנגלית. קולוניה אנגלית, הגיעו אנשים מכל ה-commonwealth, מה שנקרא. הוא היה איש צבא. הוא פגש את אימא של בוב כשהיא הייתה בת 16, היא הייתה איזה mm -hmm. סיפור ממש, היא עבדה בשדות, בכפר, והוא בעצם uh, uh, היה במשימה uh, לעשות, uh, למדוד שטחים mm -hmm. על סוס לבן. אח שלו היה אינג'יניר, מהנדס קשרים בג'מאיקה. Mm -hmm. ואז הם התאהבו. המשפחה שלו, הלבנה הג'מאיקנית, לא הכירה בנישואים, כי הם באמת נישאו, וגם אה, הרחיקה את האבא, mm -hmm. ובעצם אה, בוב פגש את אבא שלו רק פעם אחת בחיים. אז אם אנחנו רוצים לדבר על הילדות של בוב בכמה מילים, זה ילדות בכפר, מאוד מרוחק, שאין בו mm -hmm. הרבה אפשרויות חוץ מלעבוד את האדמה. ובאיזשהו שלב, אבא שלו, שמיד עזב אחרי שהוא נולד, הוא אף פעם לא גר בכפר הזה, אבל הוא היה קצת שם בתקופה הזו שהוא ניסה לשדה לר... למרלי, הוא בעצם חזר לקינגסטון, לעיר הבירה, mm -hmm. ובאיזשהו שלב, כשבו בא היה בן שש, הוא שלח מכתב לאימא שלו, תשלחי אותו אליי, yeah. אני, אני אדאג לו לחינוך, לבית ספר טוב בקינגסטון. והיא שלחה את בוב לבד, לא היה לה אפילו כסף ללוות את בוב לקינגסון. Mm -hmm. והוא חיכה לו שם, אבל במקום להביא אותו ללימודים ולבית ספר, הוא אה, פשוט שם את בוב בגיל שש וחצי לטפל באישה ערירית מבוגרת, והוא קיבל את הכסף, מהטיפול שבוב מטפל בגיל כזה, עושה לה את הקניות ומטפל בה. Uh -huh. כעבור שבעה חודשים, האימא של בוב בכפר, לא שומעת עליו כלום, מנסה בכל מיני דרכים ליצור קשר, מצליחה לחסוך כסף, לקבל פה ומשם כמה זה, ולנסוע באוטובוס, בקאנטרי בס, שתמיד מלא, גם, אתה יודע, עד אפס מקום בכל מה שמביאים מהכפר לעיר. Mm -hmm. והיא מגיעה לקינגסטון, כי מישהי מהכפר סיפרה לה שהיא ראתה את נסטה, ככה קוראים לבוב, היא ראתה את נסטה ברחוב. בגטו שנקרא טרנדשטאון. אז היא פשוט נסעה לשם, והיא חיפשה וחיפשה, ואמרו לה, כן, נסתה פה לשם, ופתאום היא רואה את הבן שלה שם, אתה יודע, מסתובב בחוץ, משחק כדורגל עם הילדים, והוא כמובן רץ לאימא שלו, והיא מאוד כועסת על האבא. וזו הפעם היחידה שבובי ראה את האבא שוב, כשהם ייפרדו, mm. כשהיא תגיע בשביל ממש לכעוס עליו ולהגיד לו שזהו, אם היא לוקחת איתו את... בוב בחזרה לכפר, ואז הם נשארו, הם נשארים בכפר שנתיים, והם יחזרו לעיר הבירה פשוט בכדי לנסות להשיג פרנסה. זה הסיפור של, של בוב בקצרה מאוד, mm -hmm. אבל זה ילד שמשך שבעה חודשים בגיל צעיר מאוד היה עזוב לנפשו uh -huh. בגטו של טרנשטאון, שהוא גטו אחד המסוכנים, אבל... שבדיוק אז התפתחה שם התנועה של הרסטפרים, mm -hmm. והוא הרגיש שזה נוצר סביבו, ולכן הצליח כל כך להזדהות ולהפך הוא בעצמו לרסטפריאן די, די מהר. בשנים האלו הייתה תנועה מאוד גדולה של צעירים שנהפכו לרסטפרים בתור התנגדות לכל הממסד הג'מאיקני הפוסט-קולוניאליסטי. וגם בגלל העניין הזה של הדת, שהם אמרו, <coughs> זה, זה נחמד מאוד שההורים שלנו מאמינים בישו, אבל mm -hmm. אנחנו רוצים להאמין בישו שחור, וישו שחור בשבילנו זה היילה סלאסיה. הוא הרי אינקרניישן. כן. ההתגלמות התגש. מחדש של ישו באתיופיה mm -hmm. התנכית. Okay. בקצרה, זה מה משהו נשמע? מה נשמע? מה נשמע? יאמן, צריך שמי רושם את בלק יורו, אחד ההרכבים המקסימים, גם היו בארץ, טריו ווקאלי גם כן. בוא נעשה את השיר הראשון, שנקרא... הפינס. וכמובן, עם הנגנים הכי טובים, סליי ורבי בייס ותופים, סליי, דנבאום ורבי שקספיר. יש לנו כאן תוכנית שהיא אה, מלאה במוזיקה ש... אה, נכון, היא קודם כל, היא, היא מוזיקה שגורמת לך... לנוע. לא צוות, חייב לעמוד, אבל הספר. מעבר לזה יש בה גם משהו די, אה, לא די, יש בה משהו רוחני. כן. אה, יש, יש ברגע משהו בעצם, שגור, שגורם לך, שגורם לך זה... התעלות. איזה סוג של מוזיקה שהתחילה ב... מתוך הכנסייה, מתוך, מתוך מזמורי, כן, מזמורים כן. של הללויה, אל כל מה שהיו שרים שם, הללויה, אל הללויה, זה, זה התחיל מזה בעצם, ויחד עם זה, ההת... הנענוע שלהם, זה בקצב הזה של הרגע, של התזוזה הזאת. כן, כן, אבל חברים, אלוהים לא ישכוח שאנחנו עכשיו שומעים מה שנקרא רגע שורשי. אבל יש עוד את הרגש של רחבת הריקודים, שהוא שובב מאוד. זאת אומרת, שהוא קצבי מאוד, מרקיד מאוד, והמילים הם... גם מקס רומיאו, היה לו שיר שנקרא Wet Dream, לא? שנאסר בזמנו לשידור בבי.בי.בי.סי, בגללה... חלום רטוב, נכון מאוד, יפה, יש לי את הסינגל הזה דרך אגב. יפה. נדיר מאוד, כן. מה תרצה להשמיע עכשיו? שמע, אני רוצה להמליץ המלצה פה לכל המאזינים על סרט הכי חשוב בעולם הרגע, סרט שנקרא Rockers, mm -hmm. okay, Rockers" כי מי שעושה רגע בג'מאיקה קוראים, קוראים לו Rocker. <laughs> והסרט הזה זה באמת סרט שנעשה על ידי אה, אה, במאי יווני, mm -hmm. משתתפים בו השחקנים, זה בעצם מוזיקאים וכוכבי רגע. וזה נעשה בשנת 1979, הסרט mm -hmm, הזה. מעניין. זה היה סרט שהיו מראים אותו בה, בהצגת חצות, mm -hmm. ואני זוכר בפריז, כשזה יצא... קולנוע פריז. לא, אני מדבר על פריז אה, האמיתית. אה, לא. <laughs> מין סרט <laughs> קלץ. סרט קלץ, שהיו מראים אותו בחצות, ואז האולם היה מתמלא בקהל הכי מקסים שיש, אה, ריחות של וויד, של mm -hmm. קנאביס באולם. <laughs> Uh, וכולנו מסתכלים בצורה של מוקסמים מלראות ככה על המסך את הצבעוניות של ג'מאיקה, של תרבות הרסטה, של רסטפרים, ובסרט הזה יש את הפסקול, לפי דעתי, לא, לא, לא, באמת, אחד הכי טובים והכי חשובים. אז תזכרו, קוראים לסרט הזה Rockers, אני חושב שיש אותו ביוטיוב uh, באופן מלא. ובואו נשים מה, אה, את השיר, יש פה קטע של פיתותו, שבאמת, משתתפים פה הכי גדולים, זה ממש קשה לבחור פה שיר, זה הכל טופ-טופ-טופ. אה, בואו נשמע, We are Rockers. אה, אתה יודע בואו נשמע את פוליסן טיבס, מספר שלוש. פוליסן okay. של ג'וניור מרווין, שגם היה בארץ, דרך אגב. וזה זה, זה, זה השיר על, ה, על הקטע הזה שבג'מאיקה, פוליס אנד וקצת על הקוראפשן, על השחיתות ש, ש, שיש במשטרה, ועל המפלגות הפוליטיות שבעצם uh, מנסות להשתלט כל אחת על חלקים מהגטאות. פוליס אנד טיבס. ג'וניור מאפי. הנה זה מגיע. הנה זה הגיע. אנחנו הולכים לסיים, כי אותו זה מסתיים. קודם כל, אנחנו נגיד תודה. תודה למשה ירונסקי, תודה לאמירה, תודה לדותן, ותודה ענקית, לגיל בונשטיין, שעוד יחזור אלינו, כי אנחנו רק נגענו בקצה, קצהו של דבר מדהים שנקרא רגע. כן. רגע, ואתה עוד תחזור אלינו. גיפטנגס אנד פרייז. To the most high, רסטפיי, זו הברכה שאנחנו שומעים בפתיחה של כל ההופעה של ג'מאיקנים. נמשיך עם הפסקול של הסרט "רוקרס". אל תשכחו לנסות לראות את החלקים שיש ביוטיוב של הסרט ולנסות להשיג אותו. "רוקרס". תודה לכם, רס. היה גדול. תודה רבה. תודה שהיית איתנו, ואנחנו מצפים לפעם הבאה.